Este despre două orașe de Charles Dickens. <fio> În La veri! Ce? Ce? Ai dormit? am adormit pe dracu. Cum ți-a dorm pe propria asta nebună? Ce acum ce vrei? Cât să fie ceasul, ce? M-a trecut bine de 11 Acum și e miezul noci. Nah, naah, ha, ha, uh, ha, ha, <sus> vă rog să coboriţi, Așa. hai, hai băieţii, hai băieţii datii, acum e mai uşor, hai. hai! Are dreptate surgiu, doamnilor, mergem puțin pe jos, suntem aproape de coama dealului. E bine, bine să mergem, da? Vezi că nu pentru asta am plătit postariul. ce vreme păcătoare se face să ce, ce să facem? Avem și dumneavoastră trebură în Franța ca și mine, ca toți ceilalți călători. E un an bicișnic, anul 1775 acesta. An. La noi, în Anglia, bântuie sărăcia și cetele de truhari. A fost jefuit în plină zi până și primarul Londrii. Gălăul nu mai predicește. Oh, și asta, în domnului, domnului, 1775. Da, da. E, și, istere, și și regele... Isferica și rege au și cei din Franza. Dar mii de nenorociți, dinobați sau nedinovați, sunt îngropați în închisori. Dar acolo nu sunt scoși decât morți. Jo, jo. Ce vrei, domnule? Ia, eu iau, aud un cal într-amărut. ada Joe! Adam! Ha? Nu te învese. Da, cu cine ești? Un omul este borsarianul de dovar. De ce vrei să știi? Caut un pasager. De da, acolo. Care pasager? Pe domnul Cioabi Stoica. A ce s-a întâmplat? Un mesaj s-a sosit după plecarea dumneavoastră de la Banca Telson Company. Îl dar... cunoști pe acest mesager? Dați-i voie să se apropie. Totul e în ordine. Dacă vă luați dumneavoastră da, da. că da, nu da, da, putem așa da. cu o ginghi. Si Hei, e cel da, de acolo. Da. Apropie-te. Dar la pas Domnule gardian, n-ai de ce să te temi. Eu sunt funcționar la Banca Telson. Probabil că auzit de Banca Telson din Londra. Plec la Paris în interes de afaceri. Banca mi-a trimis o misivă, un ordin. Ține un bac și să bei în cinstea băncii. Poți să o misiva, da, să citești. citesc? e așa se poate. Iată, să Dar să citiți tare ca să mă încredințești eu. Mă rog, mă rog, mă, mă rog. rog. Da. Iată misiva. Um, Așteaptă la două pe mademoiselle. asta e tot. No. Jerry, da, spune Spunele că răspunsul meu este rechemat la viață. Ai înțeles? Rechemat la viață, am înțeles, domnilor Deși... O oh, noibii de ciudat răspuns. Zule acest răspuns, și în felul ăsta vor ști că am primit mesajul. Hai, pleacă la Londra fără întârziere. Noi ne continuăm drumul spre Nouă. Noapte bună! Dia! Yeah, Dia! Yeah, yeah, yeah. Domnule bună ziua, fiți bineveniți la Dover și la cel mai bun hotel din Dover, hotelul Royal George da. Domnule recepționer, mâine pleacă vreo navă spre Franța, spre Calais? Da, domnule, dacă ține vremea bună și vântul prielnic da. Fluxul o să fie tocmai potrivit pe la două după masă, domnule da. Doriți un pat? Vreau o cameră și un bărbier Și apoi gustarea, domnule Pe aici, domnule, cu voia dumneavoastră da. Uite, l pe domnul Ah. Domnule recepționer, doresc să pregătiți tot ce trebuie pentru o tânără, domnișoară, care s-ar putea să sosească aici dintr-un minut într altul. S-ar putea să întrebe de mine, de domnul Jarvis Lori. Jarvis Lorii. Da? Sau s-ar putea să întrebe de un domn de la Banca Telson. Banca Telson. Da? Vă rog să mă înștiințați. Banca Telson din Londra, domnule? Da, da. da. Perfect, domnule Lorii. Da. Perfect. O vom conduce la dumneavoastră pe domnișoara pe care o așteptați. Bun, bun, bun. Vă Sunteți domnișoara Manet, nu așa? Bună ziua, domnule. Sunt Riusi Manet. Da. Bunea să sunteți domnul Gervis Lori, desigur? Eu sunt domnișoara Manet. Vă rog să luați loc. Mulțumesc. Da. Domnule Lori, am primit ieri din partea băncii o scrisoare prin care eram informată cu o nouă sau o descoperire. Cuvântul în sine nu are nicio importanță, domnișoare. Da, cu privire la mica proprietatea sărmanului meu tată, da. pe care nu l-am cunoscut niciodată. Mort de atâta vreme? Da, adică nu... Se pare că e necesară prezența mea la Paris, da, da. unde voi fi ajutată de un reprezentant al băncii Telson. Dumneavoastră așadar, Da, da? eu însum, șară. Sunt onorat că mi s-a încredințat această misiune și mă voi simți fericit dacă o voi duce la îndeplinire. Domnule, vă mulțumesc. Vă sunt recunoscătoare. La dispoziția dumneavoastră, șară Mane. Vă mulțumesc din inimă. Mi s-a mai comunicat din partea băncii că îmi veți dezvălui câteva amanunte. Trebuie să mă pregătesc pentru o surpriză Da, da, da, da. Îmi vine foarte greu să încep da. trebuie Domnișară Manet Eu sunt funcționar Funcționar de bancă Și am o misiune De care trebuie să mă achit Vă voi istorisi Povestea uneia Dintre clienții noștri Povestea? Nenorocirea unui client al băncii. E vorba de un domn din Franța, un medic, un medic din orașul francez Beauvais. Un medic francez? Da, da. Ca și mm. domnul Manet, tatăl mea voastră, adică acest medic se bucura de mare faimă la Paris. Am avut onoarea să-l cunosc acolo. Între noi nu era numai o legătură de afaceri, dar și una de mare încredere. Pe atunci lucram la sucursala noastră din Franța. Eram... Pe atunci? Aș putea să vă întreb când s-a întâmplat asta, domnule? E, vorbesc despre cele întâmplate acum 20 de ani, domnișoară. Domnul s-a căsătorit cu o tânără englezoaică. Afacerile sale fusese încredințate în întregime băncii Telson. Înțeleg, domnule Lori. Și? Într-un fel sau altul, eu am fost și sunt în continuare împuternicit cu afacerile acelui medic renumit, mă rog, ca și cu ale altor clienți. Dar domnule. să mergem mai departe. Domnule... Aceasta, îmi dau seama, este povestea tatălui meu. Da. Încep da. să cred că atunci când am rămas orfană, de mama mea s-a stins la doi ani după moartea tatălui meu, dumneavoastră m-ați adus în Anglia. Da, domnișoare Manet, eu am fost acela. De atunci sunteți pupila Băncii Și ca atare... Înțeleg bine, domnule Lori. Bine, dar... Acum, în călătoria aceasta. Da, da, călătoria. Gătește-mi Nu știu cum să vă lămuresc. Dacă tatăl dumneavoastră n-ar fi murit când a murit. C cum? Nu înțeleg. Vă rog, domnule Șară Manet, vă rog să vă stăpâniți tulburarea. E o chestiune strictă de afaceri, așa Do cum vă spuneam. Domnule, vă conjur, spuneți-mi adevărul. Nu mai înțeleg nimic. Ce e cu tatăl meu? Ce a fost? Am datoria să vă spun Așadar, închipuiți-vă că soția acelui medic de care v-am vorbit Deși a suferit crunt din cauza celor ce s-a întâmplat Și a crescut fetița Făcând-o să creadă că tatăl a murit A murit înainte ca această copilă să se nască Domnule fii-vă Ce e cu tatăl meu? Spuneți-mi adevărul Întreg adevărul, domnule vă rog. Trebuie să avem curaj Trebuie să avem mintea limpede aveți în fața dumneavoastră o chestiune de afaceri. Curaj și minte limpede a dovedit și mama dumneavoastră Până s-a stins din viață când aveați doi ani N-a slăbit nicio clipă strădania de a-l regăsi pe soțul ei V-a lăsat să creșteți fără ca asuprat dumneavoastră Să plutească norul negru al îndoielii Dacă tatăl dumneavoastră și-a sfârșit zilele în temniță Sau dacă își mai târăște viața de-a lungul anilor nesfârșiți Da voi avea curaj, domnule Lori. Vă rog, vă rog să-mi spuneți tot adevărul. Vă spun tot adevărul. Știți că părinții dumneavoastră n-au prea fost înstăriți. Tot ce a adunat tatăl dumneavoastră s-a împărțit între mama dumneavoastră și dumneavoastră. Ceea ce s-a descoperit acum nu se referă la bani sau la altă avere sau proprietate. S-a descoperit... Ce nume? S-a aflat locul în care trăiește tatăl dumneavoastră Se pare că e bolnav, dar e în viață Unde? Acum ia în casa unui fost servitor al său la Paris Și acolo ne ducem noi Eu ca să-l identific, dacă asta va mai fi cu putință Iar dumneavoastră, domnișoară, ca să-l readuceți la viață Să plecăm, să plecăm acolo cât mai repede, vă rog Vom pleca, dar trebuie să fim prudenți Tatăl dumneavoastră a fost descoperit sub un alt nume nu știm nici de ce, nici unde a stat întemnițat vreme de 18 ani. Trebuie să-i să-l scoatem din Franța. Sper că vom reuși, având în vedere că banca Telsen are mare importanță pentru finanțele statului francez. Dar eu nu port asupra mea nici cel mai mic petec de hârtie care să se refere la chestiunea ce ne preocupă. În puternicirea mea e cuprinsă toată într-o simplă parolă. Rechemat la viață Spre Franța, deci, domnișoare Cât mai repede, domnulelor Da, da. Bună ziua, domnilor Bună ziua. Bună ziua, doamnă. Bună ziua. Da, cred că am nimerit. E vineria domnului defarj, farj, nu așa? Bună ziua, ați nimerit. Eu sunt de farj, proprietarul vineriei. Luați loc la masa de da, colo, da, Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Mă bucură, domnule de farj. Aș vrea să discutăm ceva cu dumneavoastră. S-ar putea? M-aș simți, cum să spun, rechemat. La viață. Înțeleg, domnule. V-ați simți așadar rechemat la viață. Da, da, da. Aveți aici o cameră de holtei, mi s-a spus. Da. A, aici în clădire o cameră de holtei. Da. E la etajul 5. Dar urcușul e greu. Scărița e cam strâmtă. Vrea să o vadă și domnișoara. La finește, finește. E domnișoara Manet. Domnișoara Manet? Da. Domnișoara Manet sunt cu totul la ordinele dumneavoastră. Să mergem. E foarte sus Să o luăm da. Altfel nu veți rezista nici dumneavoastră, nici domnișor Rezist, mă de faș, Nu urcușul mă obosește ha? Sunt foarte emoționată E singur? Singur da. Nu poate să sufere prezența nimănui aha, și tace da, Tace da. într-una da. Tace de când l-am văzut prima oară Când cei care l-au adus s-au dat de mine și m-au întrebat dacă vreau să-l adăpostesc și să-mi țin gură cum să nu vreau? Îl adăpostesc și îmi țin gura cu prețul vieții mele și a soției mele E schimbat mult? E foarte schimbat, o să-l vedeți îndată Am ajuns Pe Cum, domnule de farj, îl ții încuiat în camera? Da pe cum Îi socotește necesar să-l ții pe bietul bătându temnițat și acil? Socotește necesar, domnule, să procedezi așa cum cred că e mai bine. Doamne, dar e cu putință? Fără îndoială, că e cu putință. E frumoasă lumea în care trăim. Lumea în care un om poate fi îngropat în temniță vreme de 18 ani și lăsat să se zălbăticească, să se sperie de lumina soarelui și de toți oamenii din jurul lui. Să intrăm. Bună ziua, domnule. Bună ziua. După cum văd, lucrați de zor. Da, lucrez. Îmi dați voie să vă fac mai multă lumină? Credeți că ați putea suporta mai multă lumină? Ce ai spus? Ați putea suporta ceva mai multă lumină. A... Trebuie să o suport dacă dumneata o face Priviți, domnule, aveți un oaspete Ce ai spus? Aveți un oaspete, uitați-vă Dumnealui e un domn care știe să prețuiască o pereche de pantofi frumoși Arătați-i pantoful la care lucrați Luați, domnule da, da, da. Spuneți-i, dumnealui, ce fel de pantof este acesta Și numele celui care l-a făcut Mai ai întrebat de nume? Da, numele celui care a făcut pantoful 105, turnul de nord Acesta e numele? 105, turnul de nord 105 Cred că... Nu sunteți cizmari de meserie, domnule? Dacă nu sunt cizmari de meserie... Nu... Nu n-am fost cizmari de meserie, am... Am învățat aici... Am învățat singur, am cerut permisiune. Să, să... Am cerut permisiune să învăț un meșteșug. Am... Obținut aprobarea cu mare greutate și după mult timp de atunci fac mereu pantofi. Domnule, domnule Manet, nu vă amintiți deloc de mine? Nu vă amintiți de domnul, nici de mine? Domnule Manet, de omul acesta în casa căruia locuiți acum, nu va amintiți deloc? loc. data i eu sunt Cine-i da. fata asta? Nu ești cumva fiica lui. De ce plângi? Hm? Așa, așa, culcă-ți capul pe umărul meu și liniștește-te De ce te temi de un biet bătrân? Nu mă tem. Nu mă tem, nu Așa și-a și ea capul pe umărul meu În noaptea aceea, când m-au arestat Era speriată de plecarea mea Dar eu nu eram speriat Nu știam unde aveau să mă ducă Și când m-au dus în turnul de nord Am găsit firele astea de păr pe mâneca mea Vă, vă rog să... Mi le lăsați nu, nu vor putea fi de ajutor Să va destrupește, Dar mă vor ajuta Să evadez sufletește Așa le-am spus Mă aduc bine aminte Oare tu erai? Domnule Manet Vă rog, domnilor, vă rog, nu-l întrerupeți Lăsați-l să viseze Lăsați-l să-și aduc aminte Al cui a fost glasul acesta? Al cui... E părul acesta, nu, nu, nu, e cu putință. viața mea, soție, ea a fost cu mult înaintea anilor nesfârșiți din turnul de nord, cu veacuri în urmă. Viata mea, plecați, plecați, plecați, plecați, vă domnișoară, rog! Domnișoară, domnule, vă rog să nu-l mai chinuim, să plecăm imediat aici. Dacă s-ar putea aranja, ca fără să-l tulburăm, să-l luăm de aici, să părăsim imediat Parisul. Dar credeți că în stare asta ar putea suporta o călătorie până în, în Anglia? Îl cred în stare mai curând să călătorească, decât să mai rămână în orașul acesta. Pentru domnul doctor Manete e mai bine, din toate punctele de vedere, să plece imediat. Da. Ce părere aveți? Să tocmesc o trăsură și cai de poștă? Ce? Asta e o chestiune de afaceri. Dacă trebuie acționat, mai bine să acționez eu. Dar sculele mele, sculele mele de cismării, unde sunt? Da, da, unde, uh, să nu lepsesc de sculele, de, de după după, da. La barieră, Surgiu, Scole. în galop spre Anglia! La, Scuzați, scuzați, scuzați, Nu vă supărați, ce se judecă azi la tribunal? În caz de trădare. Aha, adică un proces care se încheie cu spânzurătoare? Neapărat. Aici la Londra au fost spânzurați până acum vreo câteva sute. Dar în alte orașe ale glorioasei noastre o, Anglie. câteva sute nu e mult, asta în câți ani? Cum în câți ani? Numai în acest an al domnului 1780 și numai la Londra. 1780 e cam mult, dar poate că ăsta de-acum scapă. Cine Un francez, da? Charles Darney, Tânăr frumos, cu rar, se vede. Aha, de ce au venit atâtea femei să-l vadă. Dar pe cine a trădat? El zice că pe nimeni n-a trădat. Da, dar i-a acuzat că a trădat pe Majestatea sa Britanică în folosul lui Ludovic, regele Franței. Și că i-a trădat lui Ludovic ce se întâmplă cu răsculații din Canada și din America de, de Nord, cei care luptă împotriva stăpânirii britanice. Da, da, da, da. Ascultă-l pe procuror și hai să te lămurești. Și în acest an a fost denunțat între 1778 și 1780... A făcut câteva călătorii în Franța. O persoană cinstită care a descoperit icaloșia a anunțat totul autorităților. Amen. Servitorul acuzatului! De asemenea, v-am și el onoratului tribunal o serie de fără de legi. Da, da, e adevărat. Documentele nu sunt scrise de mâna acuzatului. Deci, observați? El a luat foarte abile măsuri de precauție. Vă capul trădătorului, domnilor judecători și domnilor jurați. Primul martor. Numele? John Varsad, gentilom. Confirmați cele spuse de domnul procuror în legătură cu denunțul împotriva acuzatului? Pe deplin, domnule judecător. Atunci semnați aici. Vă mulțumesc. Puteți să vă retrageți. Un moment, domnule judecător. Ce mai? Sunt avocatul Straver din partea apărării. Îmi În îngăduiți, vă rog, să pun câteva întrebări martorului. N-aveți decât. Se vede că vreți să-l împovărați și mai mult pe acuzat. Mă rog, vom vedea. Domnule Barsa, din ce trăiți dumneavoastră? Din veniturile proprietății mele Unde se află această proprietate? Nu am mai fost de mult pe acolo, nu mi-amintesc <rători> Dumneavoastră, ați stat vreodată la închisoare? Domnule, mă jigniți? Nu jigniți martorul, domnule abogat. Nu intenționez să-l jignesc e. Dar vreau să-l cunosc cât mai bine Domnule Barsat, n-ați fost închis ca datornic necinstit? Iarăși mă jigniți? Nu intenționez asta Dar iată că certificatele pe care le am în acest dosar Spuneți, deci Nu vă ce legătură are asta cu procesul de față, domnule Să are. Deci susțineți că n-ați stat niciodată la închisoarea datornicilor. Domnule judecător, sunt jignit. Domnule avocat. Niciodată? Ba da, odată. Nu, nu de șase ori? Nu mi-amintesc. Ați primit vreodată bani de la acuzat? Da. I-ați restituit vreodată datoria? Am uitat. Ați declarat că între dumneavoastră și acuzat a fost o prietenie intimă. Da. Nu cumva în realitate a fost vorba doar de o legătură foarte întâmplătoare, așa cum se înfiripă între călători prin Hanuri, prin Poștaliuane sau pe Corăbii. A fost, a fost și așa. Dar din partea mea a fost o prietenie intimă... Nu cumva documentele care se pun în sarcina acuzatului au fost procurate chiar de dumneavoastră? Nu. No. În urma apariției dumitale în acest proces ca martor al acuzării, urmează să fii angajat de poliție ca să prinzi alți oameni în capcană? Voie de mine, nu! Mulțumesc! Martorul Roger Clee, prezent! Așa cum a spus domnului procuror, așa e. Vom vedea. Ce știi dumneata despre acuzat? Am intrat în serviciu acuzatului acum patru ani, adică în anul 1796, când l-am văzut pe o corabie care venea din Franța. L-am întrebat atunci dacă n-are nevoie de un om care să-l slujească. El m-a angajat. După câteva timp, pe le-am găsit în buzunare liște și documente asemănătoare cu acestea de pe învața dumneavoastră, domnule judecător. Și da. le-am predat cu trebuie, atât. Da. Acum, câteva întrebări pentru acest martor. Poftiți! Domnule Roger Cli, nu cumva ați fost angajat în serviciul domnului Daraim în urma rugăminților dumneavoastră insistente? Nu, nu mi-aduc aminte! Documentele de pe masa domnului judecător nu le-ați dat dumneavoastră tribunalului? Da, eu le-am dat. Și nu le-ați primit de la niște domni care vi le-au încredințat anume pentru asta? Nu! N-ați fost acuzat cândva de furtul unor lingurițe de argint? Nu, nu, nu lingurițe de argint. Am fost calumniat în legătură cu dispariția unui serviciu de muștar. Dar s-a dovedit că acestea pusese numai suplat cu argint. Pe martorul Barsad, îl cunoașteți de mult? Da, suntem prieteni de vreo opt ani. Curioasă coincidență! Păi toate coincidențele sunt curioase! Martorul Jarvis Lari. Aici sunt. Domnule Lari, sunteți funcționar la banca Telson? Da. Priviți-l pe acuzat. L-ați întâlnit vreodată? Da. Când? La întoarcerea dintr-o călătorie pe care am făcut-o în Franța acum cinci ani. Acuzatul era îmbarcat pe aceeași navă. Călătoreați singur sau în și altei persoane? Eram împreună cu alte două persoane, un domn bolnav și o tânără. Ați purtat vreo discuție cu acuzatul? Nu, nu. Vremea era furtunoasă. Eu am zăcut întins pe banchetă aproape tot drumul. Vă mulțumesc! Martora Lucie Manet. Domnișoară Manet, priviți-l pe acuzat. Îl recunoașteți? L-ați mai văzut vreodată? Da, domnule. Unde? Pe puntea navei poștale de care s-a vorbit Adineauri cu același prilej. Înțeleg. Dumneavoastră sunteți tânăra domnișoară care a fost menționată? Eu sunt. Domnișoară Manet, în timpul traversării canalului, ați spurtat vreo discuție cu acuzatul? Da, domnule. Vă rog să o relatați. Când acest domn a venit pe punte... Vreți să spuneți acuzatul? Da, domnule. Atunci numiți-l acuzatul. Când acuzatul a venit pe punte, a observat că tatăl meu era foarte bolnav și istovit. A manifestat multă bunăvoință și blândețe față de noi. În felul acesta a început conversația noastră. A fost așadar o conversație. Despre ce? Pentru nimic în lume nu vreau să-i fac vreun rău. Vă rog să continuați. Ce v-a spus? Mi-a spus că anumite obligații îl silesc să facă dese călătorii în Franța, țara sa de origine. Atât? Atât. Nu i-am pus nici eu întrebări, nici el nu mi-a pus întrebări. Mulțumesc, domnișoară Maret. Martorul următor, domnul doctor Manet. Domnule doctor, priviți-l pe acuzat. L-ați mai văzut vreodată? O singură dată ne-a vizitat pe fica mea și pe mine la locuința noastră din Londra. Când? Acum trei ani sau trei ani și jumătate. Domnule doctor, ați avut nefericirea de a suferi în țara dumneavoastră de baștină o lungă întemnițare. Vă amintiți ce ați discutat cu fiica dumneavoastră când ați fost adus în Anglia? Nu mi-amintesc nimic. În mintea mea e un gol în ce privește un anumit rest timp, acela al captivității mele. Apoi m-am povenit locuind la Londra împreună cu fica mea. Mulțumesc, domnule doctor Manet. Martorul următor și pare mi se ultimul. Nu, domnule procuror? Ultimul, dar cel mai important. Da. Domnul George Moss. Da, da, domnule aici. Domnule Moss, ce știți dumneavoastră despre fapta sau faptele acuzatului? Da, uh, acum cinci ani, în noiembrie, era într-o noapte de vineri spre sâmbătă, l-am văzut pe acuzat coborând din postalionul în care călătoream și eu. Acuzatul, cu un complice, s-a introdus într-o garnizoană militară și la un șantier naval, de unde și-a procurat informații. Atât! Mulțumesc, mulțumesc, domnule Mos! Pot să pun și eu câteva întrebări martorului, domnule judecător? Martorul atâta știe cât a spus. Vă rog, domnule judecător, legile îmi dau dreptul să pun întrebări martorilor pentru lămurirea problemelor. Dacă țineți cu tot din adinsul, poftiți, poftiți, domnule avocat. Domnule Mos, sau cum vă fi chemând, <laughs> spuneți că l-ați văzut pe acuzat coborând din poștalion noaptea. Cum de l-ați recunoscut? Îmi amintesc foarte bine. Nu mă îndoiesc de asta. Oare n-ați văzut niciodată pe cineva care să semene de bine cu acuzatul încât, mai ales noaptea, cele două persoane să poată fi confundate? Nu, nu, n-am văzut. Atunci priviți-l pe domnul avocat carton care se află alături de mine și împreună cu care am cinstea să-l apăr pe acuzat. Ce părere aveți? L-ar putea fi confundat noaptea. Mai ales noaptea cu acuzatul. Domnule judecător, eu nu n-aș confunda. Mă pricep, domnule judecător. Sunt convins că vă pricepeți. V-ați priceput ca din clipa în care l-ați văzut coborând din poștalion să vă și formați convingerea că e un spion. Să-l urmăriți fără ezitare până ați descoperit fără greș că și-a procurat informații secrete într-o garnizoană militară și într-un șantier naval. domnește este cători! Domnule avocat Stryber, nu vă mai permiți? Mulțumesc, domnule Mos, puteți pleca. Da, da, da. da. Jurații se retrag pentru deliberare. Darnei, vă rog să-mi permiteți să vă felicit din inimă pentru achitare. Vă mulțumesc mult. Sunteți, dacă nu mă înșel, domnul avocat Cartman. Da. Asociatul domnului avocat Straier. Dublura mea. Da. O întâmplare stranie ne-a pus față în față. V-a fost de folos. Jurații s-au convins pe deplin că împotriva dumneavoastră s-a țesut un întreg păinjeniș de minciuni. Probabil că încercați o mare satisfacție, acum când ați fost achitat. Nu știu cum să vă spun, am senzația că aparțin din nou acestei lumi. E firesc. În ceea ce mă privește, cea mai mare dorință a mea este să uit că aparțin acestei lumi. Nu mi-aduce nimic bun, la fara unui vin de soi. Și nici eu nu-i sunt de niciun folos. Da, acum vă las. Mi se pare că dr. Manet și fata lui vă așteaptă în ăsure Da. Noapte bună, domnule Darni. Noapte bună, domnule Cartman. Sper... Când ne revedem când mă voi întoarce din Franța. Cum? Plecați iar în Franța? Riscați din nou să fiți luate drept... Trebuie să risc. Am determinat anumite treburi. Noapte bună. Noapte bună. Și mai mult noroc decât până acum. Domnule Marquist, a venit nepotul dumneavoastră. Da. Poftiți, domnule. Bună seara. Ați plecat ieri din Paris, domnule. Am sosit direct de la Londra și m-am îndreptat imediat spre castelul dumneavoastră. Îți a trebuit mult timp până să te hotără să părăsești Anglia. Am fost treținu de... de felurite treburi. Da. Nendoielnic. Trebuie. M-am întors din nou în Franța pentru același scop. Un scop care m-a împins în din mari și neașteptate, nici moarte. Nu spune moartea. Te văd viu și sănătos. știu. Știu că urmăriți prin toate mijloacele să-mi zădărniciți scopul, că nu cunoașteți scrupule în alegerea acestor mijloace. Prietene, te-am prevenit. Te-am prevenit cu multă vreme în urmă. Pentru a salva onoarea familiei noastre pe care dumneata o calci în picioare, s-ar fi putut să iau hotărârea de a te incomoda chiar în asemenea măsură. Din fericire pentru onoarea familiei nu mai puteți face tot ce vreți nici aici în Franța și nu dispuneți de puternicie. nici prin semenii dumneavoastră din Anglia. Vremurile s-au schimbat și continuă să se schimbe. Da, da, din păcate așa e. Am pierdut multe din privilegiile noastre. Acum e la modă o nouă filozofie. Te-am olipsit da. și pe dumneavoastră. Veți pierde toate aceste așa zise privilegii, domnule Marchiz. Aceste privilegii au făcut ca numele nostru să stârnească numai ură, o neasemuită ură. Ura față de cei suspuși e omagiul involuntar adus de cei de jos. În tot acest ținut nu există un singur chip pe care să văd altceva decât frica. Hum, un compliment adus măreției familiei noastre. O primare este unica filozofie trainică. Frica îi face pe câini să asculte de bici. Vor asculta atâta vreme cât va dura acest castel. Între timp voi menține eu onoarea familiei sente vremond Dacă dumneata n-ai de gând să o faci. Mm -hmm. Ei, dar trebuie să fii obosit. Ești de acord să punem aici capăt între noastre? Încă un moment, domnule marquis. <laughs> Și un ceas dacă dorești. Domnule... Noi am făcut mult rău. Ce? E momentul să-i punem capăt. Noi am făcut rău? Noi, familia noastră. Familia noastră a cărei onoare înseamnă atât de mult pentru noi doi. Singuri ei reprezentanți în viață. Dar înțelegem fiecare din noi doi această onoare în chip cu totul diferit. Chiar tatăl meu a făcut nespus de mult rău, zdrobind orice factură omenească ce se-i între el și plăcerile sale. Dar ce să mai vorbesc numai despre tatăl meu? Aș putea oare să găsesc eu deosebire între tatăl meu și fratele lui Giamen, Adică dumneavoastră... Moartea a făcut această deosebire Eu sunt viu El a murit El a murit și m-a lăsat pe mine legat de o moștenire pe care o socot înspăimântătoare Port responsabilități care îmi repugnă Sunt hotărât să împlinesc cea din urmă dorință a mamei mele Ea mi-a cerut să mă rup de voi și să repar ceea ce se mai poate repara mm, O femeie slabă la minte Ce să repari? Eu n-am ce repara nu, nu, e mai bine să fii rezonabil să accepti soarta care ți-a fost hărăzită și numele cu care te-ai născut. Dar de ce ți-ai spus, Darni? De ce înseamnă Darni? E un nume de plebeu. E numele mamei mele. Îl port pentru că renunț la moștenire. Vă rog încă o dată, domnule Marchiz, să-mi dați consimțământul. Am mai spus nu. Strevechea familie nobiliară să Vremont va dura. Și dumneata ieși și rămâi singurul urmaș al fratelui meu și al meu. Nu te poți dezice. Mă dezic și mă voi dezice de tot și de toate. Uresc acest castel, lăcaș al curzimii, al Silniciei. Îmi blestem atârnă asupra acestei case și asupra acestor pământuri. Tinere, tinere. Apropo, iartă-mi curiozitatea. Dumneata, crezi că ai să poți trăi fără avere și fără titlul nostru de noblețe... Așa trăiesc, din muncă. Așa cum vor fi siliți în curând să o facă și alții ca mine, de obârșie nobile. În Anglia, de pildă. În Anglia sau în altă parte? Anglia pare să fie foarte atrăgătoare pentru dumneata. Dar și acolo ai văzut că se pot întâmpla în multe. E drept. Am văzut cu bunăvoința și strădania dumneavoastră. Mm, nu știu dacă a fost numai stredania, mea, a fost și a Probabil că ai prieteni acolo. Da. Cunoști cumva un medic francez pe nume Manet? Care a găsit și el refugiu acolo? Da. Cu o fică? Da. Îi cunoști? Da, mi se pare că da. Un doctor cu Așa începe noua filozofie. Dar mi se pare că ești ostenit. Noapte bună. Mă gândesc cu nerăbdare la plăcerea de a te revedea mâine dimineață. Domnule Marchis? Luminează drumul nepotului meu până la dormitor. Ca bine. O dihne plăcută. Noapte bună. Poftiți, Și fie ca să arzi de viu în așternut. De Atunci vă lăs, doamnă, de farș. Bine. Ce ți-a mai spus prietenul nostru de la poliție? Multe și puține nevastă. Cum adică de farj? Multe. Aristocrația e tot mai înspăimântată de trezirea poporului. Mm -hmm. Arestările și schingiuirile se țin lanț. Sărăcia și foamea cresc de la o zi la alta. Cel care a făcut dreptate încendind castelul marchizului de Vremont și l-a trimis pe acesta în adâncul iadului, e urmărit cu înverșunare. Or să-l urmărească mult și bine. Dar care sunt veștele cele puține? A fost delegat un nou spion pentru cartierul nostru. S-ar putea să fie mai mulți, dar prietenul nostru a aflat numai de unul. Și acesta unul? Spune-mi numele. spune numele lui să-l trec în condică. Cum se numește? E englez. Fie și englez, dar numele lui și cum arată? Numele lui e Barsad. E cam de 40 de ani. Păr negru, tenus meat, Așa. ochi negri, fața îngustă, cu obrajii scofâlciți, nas acvilin, deviat spre stânga. Ba, o mutră sinistră. Bun portret. Bravo și ție de farj, și prietenului tău de la poliție. Rămâne înregistrat. Dar ea spune de ce ești atât de amărât? Sunt cam ostenit. Ostenit de atâta așteptare. Ah, privește în jurul tău și gândește-te la viețile oamenilor pe care îi știm. Gândește-te la nemulțumirea și furia care fierb în toată țara. Asemenea, stări pot dura mult? Nevastă, dragă, eu nu pun toate astea la îndoială. Dar s-ar putea să nu mai apucăm să vedem și noi spând. Dar înseamnă că am pus și noi omorul Iată, nu fii scoada. Eu plec repede. Vezi tu nevastă ce cu el. Bine. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, domnule! Vreți să fiți bună să-mi dați un păhărel de coniac și un sirop cu apă rece, madam? Da. Poftiți. Cu -o asta, da! Mi Minunaco ne-a făcut de fars. Soțul dumneavoastră nu e acasă? Da, E acasă, dar de ce întrebați? Da, mă gândeam că poate o fi pe undeva purtat de afaceri. Da, sigur, treburile nu par să meargă prea bine. Nu, nu merg bine, ba merg chiar prost. Lumea nevoiașă. Da, nefericit popor. Și e foarte împilat, nu? Da, o fi cum spuneți dumneavoastră. Da, fără îndoiană, nu, eu, eu am spus dar și dumneavoastră, doamnă de și gândiți la fel, nu? Nu, eu nu gândesc, bărbatul meu și eu avem destul de furcă să ținem vinăria asta deschisă La treabă, doamnă, execuția lui Gaspar și a complicilor lui Mietul Gaspar Gaspar, dar cine e asta? Când ați auzit de uciderea marchizului de Fremont? Gaspar și consătenii lui l-au ucis Da, pe drept, drept l-au ucis Cred că oamenii de pe aici Resim multă mânie în legătură cu executarea lor Da, sunt sigur Asta rămâne între noi Da, o fi așa, nu știu Iată-l pe bărbatul meu Bună ziua Bună ziua, domnule Defarș Știți, tocmai istoriseam, doamne Defarș Ce mi se mai spune și mie Pe aici, prin Mahaloa dumneavoastră Există multă compătimire și furie În legătură cu soarta sărmalului Gaspar Mie nu mi-a spus nimeni una acasă Dumneavoastră Domnule Devoarș, numele dumneavoastră îmi trezește unele interesante asociații. Da? Da, sigur că da, într-adevăr. Știu că atunci când a fost eliberat din închisoare doctorul Manet, dumneavoastră vechiul său slujitor, ați avut, ca să zic așa, grijă de el. Vedeți, sunt bine informat. Chiar așa stau lucrurile și? Și tot la dumneavoastră a venit și fica lui să-l ia. Eram soțit de un domn cărunt cu haine hainecafenină, cum îl cheamă? Uh, Larry de la Banca Telson Company mm. Și l-au dus în Anglia Întocmai și? I-am cunoscut în Anglia pe doctorul Maneci, și pe fica sa Nu mai aveți nicio veste de la ei? Nu, dar de deci ce vreți să știți? Vreau să știu dacă ați aflat că domnișoara are de gând să se mărite E firesc să se mărite, mă mir da. că nu s-a măritat de mult uh -huh. Da, domnișoara lui Simonet se mărit. Da, sigur, e firesc, sigur că da. da Ce mi se pare curios e că se mărită cu tânărul marchiz de Vremont Cu cine? Marchiz? Care tânăr marchiz? Cu nepotul marchizului de Vremont Cel din pricina căruia a fost executat bietul Gaspar Hânărul trăiește în Anglia unde nu se știe că e marchiz Își zice Charles Darnay, după familia mai căsi. Vă să zic că nu știați cheamă că v-am dat o veste plăcută, nu? Da, da, da vă mulțumesc Plăcută și neașteptată Da, neașteptată Bă, nu i-am eu neașteptată Acum, nu, vă las Cu încădința dumneavoastră o să mai vin da, aici Bună ziua, doamnă, bună ziua, domnule Bună ziua Crezi că poate fi adevărat nevastă? Eu îi scoadă vicleană, deci s-ar putea să nu fie adevărat. Dar s-ar putea să fie adevărat. Și dacă este adevărat? Și dacă este. Dacă e adevărat, nădăjduiesc că soarta o să-l țină pe nepotul fiarei departe de granițele Franței. Soarta o să-l împingă acolo unde este scris să se ducă. asta e tot ce știu. și îmi voi face datorie. am jurat. A spus Charles Darnay. Înainte de a fi soțul domnjoarei Manet... E nepotul marchizului de Vremont. Și asta nu se poate șterge. Ce spui de Farge? Mergem înainte. Întreaga stirpe a marchizului de Saint de Vremont e condamnată. Așadar, va fi ștearsă de pe fața pământului. Dragă, domnule Deanei, mi s-a cerut să plec din nou la Paris, la filiala de acolo a băncii Telsen. Cum asta? E adevărat că ești cel mai tânăr din lume, deși ai 80 de ani. Dar călătoria e lungă, vremea e nestatornică, Franța e dezorganizată de revoluție. Înșir tocmai unele din rațiunile plecării mele. Nimeni nu o să-și bată capul cu un moșneac de 80 de ani. Aș pleca eu, domnule Lari. Nu, zău. Cum să pleci, dumneata? Dumneata care ești francez Și care se cheamă că ești fugit de acolo Din pricina revoluției Bună idee, n-am ce ziceam Am de rezolvat o chestiune care nu poate fi amânată Chiar aseară stăteam de vorbă cu soția mea și... Și cum, cum, stăteai de vorbă cu lui Și ai pomenit de plecare? Dar tatăl ei, doctorul Manet Știe de proiectul acesta nebunesc și e de acord? Domnule Elari, ești în biroul meu, tinere, și sunt gazdă. Altfel, zău nu știu ce aș fi în stare să-ți spun. Ei, domnule Elari, a fost o glumă. Și dumneavoastră plecați chiar la noapte? Da, da, da, pentru că treburile sunt prea presante. Și nu luați pe nimeni să vă însoțească? Ei, mă gândesc la pe Jerry, curierul nostru. Eh, rămâi cu bine! Să ne revedem cu bine, domnule Elari. Expedia la Paris sub escortă, imigrantule. Cetățene, doresc din toată inima să ajung cât mai repede la Paris. Dar de ce sub escortă? Gura, aristocratule. Ai uitat să vede pe acolo pe unde te-ai ascuns că suntem în anul 1792? Dacă nu ești aristocrat, emigrat, de ce vii din Anglia? M am întors în Franța de bunăvoie, cetățene. Se va vedea la Paris, ce hram porți. Cetățenii de farși, acesta e imigrantul Evermond. Acesta e cetățenia. Vârsta Evelman? 37 de ani. Căsătorit? Da. Unde ce e soția În Anglia. Aha, bine Bineînțeles. Vei fi dus la închisoare la forță, Evremont. La închisoare conform cărei legi și pentru care vină? De când n-ai mai fost pe aici sunt câțiva ani, nu? Au apărut legi noi și vin noi, domnule Darne Evremond. Vă solicit să țineți seama că eu m-am întors în Franța în plină revoluție și de bunăvoie. Am venit aici ca să-mi clarific situația. Nu cer nimic altceva decât să fiu lăsat să o fac. Nu e are dreptul meu? Emigranții nu au niciun drept, Evremont. ce de Farge, da. e de dumitare. Ia-l și cu el chiar la secret. Hai. Domnatai e cel care s-a căsătorit cu fiica domnului Manet, care a stat în temnița la Bastilia 18 ani, a? Da, eu sunt. Socrul meu e liber acum, Bastilia a fost dărâmată. Iată că acum sunt întemnițat eu, la fel de nevinovat ca și dânsul. Numele meu este De Farge. Ținovinărie în mahala Saint-Antoine. Poate că ai auzit de mine. Da. Da, soția mea a venit la ca să-și ia tatăl. Domnișoara Manet? Da. Nu era soția dumitrare gata atunci. De ce te-ai întors în Franța? Ca să repar o îndelungată nedreptate. Vreau să curm răul pe care l-au făcut marchizi de Sentevromon. Răul acela a fost curmat. L-a curmat poporul. Cu atât mai bine. Atunci, de ce am fost arestat? Care-i vina mea? Ți-am spus ce m-a făcut să vin în Franța. Nu crezi că spun adevărul? E un adevăr care îți prinde foarte rău. Într-adevăr, mă simt cu totul rătăcit. Totul aici, acum, este atât de neobișnuit, atât de schimbat, atât de neașteptat. Vrei să-mi dai un mic ajutor? Niciunul. Dar vrei să-mi răspunzi măcar la o singură întrebare. Depinde de natura întrebării, ce? În închisoarea asta unde sunt aruncat cu atâta nedreptate, voi putea avea vreun mijloc de comunicare cu lumea din afară? Nu! Nu? Doar n-am să fiu un gropat aici de viu, fără să fiu judecat, fără posibilitatea Hai de dovenit. Și apoi ce mare lucru ar fi. Până nu de mult alții erau îngropați la fel. În și mai rele Și asta la ordinul și la bunul plac al marchizilor de Evremont Și a altora Dar care... Dar nu cu știința și cu voia mea, cetățene de Farj Recunoște asta sau nu? Trebuie să transmit un mesaj domnului Larry De la banca Telson El ia acum aici la Paris, îl cunoști doar A fost și el la vinării adumitare Da, nu știu Trebuie să-l că mă aflu închis în închisoarea la forță Atât Vei face asta pentru mine Nu voi face nimic pentru dumneata eu am o datorie față de țara mea. M-am legat să o slujesc împotriva Dumitare, Marchize de Fremont. Înțelegi? Domnule, la sună cineva la ușa principală. Șeful paze îi întreabă dacă așteptați pe cineva. Dar nu, nu aștept pe nimeni. Du-te, du-te, Jerry, și vezi tu cine e da, acolo. Do, do, do. Da, mă da. da, ce s-a întâmplat? <fie> Luise, doctor Manet, ce va adus aici? Ce <fie> s-a întâmplat cu voi? Vai, vai, scumpul nostru prieten. Am venit pentru că... Da, da, ce? Ce s-a întâmplat, doctore? Charles e întemnițat tău, da. e aici în Paris? E aici, e aici de câteva zile, nu mai știu câte A plecat din Londra fără știrea noastră A fost arestat și întemnițat De ce ați venit voi aici? Ce veți putea face voi? Dragul meu, prieten, nu uita că am fost prizonier în Bastilia ori nu există patriot în întreaga Franță care știind că am stat închis la Bastilia Să nu mă îmbrățișeze și să nu mă poarte în triumf. Vechile mele suferințe mi-au dat acum o putere care ne-a ajutat să trecem toate barierile Și să dăm de urma ginerului meu Așa am ajuns aici Așa cum am spus și lui Lusie Ți-o spun și ție, dragul meu prieten Îl pot salva pe șal din primejdea în care se află. În care închisoare e? La forță. La forț, la forță. Dragă Lucy, soțul tău va fi salvat. sperăm. În această noapte nimeni din noi nu trebuie să iasă din casă. Mâine, tatăl tău și cu mine, vom pune în acțiune toate mijloacele de care dispunem ca să fie judecat. Așa își va dovedi nevinovăția. Mulțumesc din suflet, prieten drag. Mă vei îndatora a doua oară ca nimeni altul. Charles Raymond, zis Darnei, aici prezent. Ești ținut la închisoare la forță de 5 săptămâni, da? De 8 săptămâni, cetățene președinte. Nu are importanță, ești aristocrat și emigrant. E, e adevărat, e adevărat că trăiești de mai mulți ani în Anglia? E adevărat. Deci ești migrant? Nu sunt emigrant, cetățene președinte. Am plecat de mulți și m-am întors de bună voie în Franța. Am renunțat la un titlu de noblețe care mi-era odios și la o moștenire pe care o socotesc adunată prin împilarea poporului francez. De ai căsătorit în Anglia, da. nu? Da. Și am și un copil din această căsătorie. Care e numele de fata al soției? Lui Simonet. Fica doctorului Manet. Ah! Întemnițat vreme de 18 ani la Basilia. De ce te întors în Franța abia acum, după atâția ani de ședere în Anglia? Credeam că am datoria să fac un act de dreptate. Vreau să renunț în fața legii la averea și la titlul de noblețe. În Franța nu aveam niciun mijloc de existență. În Anglia am trăit din predarea limbii și literaturii franceze. Oare aceste fapte pot fi socotite criminale, dușmănoase față de republică? Cetățene Manet... Vrei să depuneți mărturie? Da. Trească, doctorul Manet! Trească prizonierul din Pasquenia! Ce ne puteți spune în legătură cu acuzatul cetățenii Manet? Acuzatul de față a fost primul meu prieten după ce am fost eliberat din lunga mea întâlnitare. A fost tot timpul fidel și devotat soției și copilului său, precum și mie, în exilul nostru de acolo. Țin să atrag atenția că, departe de, de să fie aflat în grația totputernicii aristocrației engleze, era cât pe ce să fie condamnat la moarte de aceasta din pricina ideilor și sentimentelor sale umaniste. Acesta e omul pe care îl judecați. E nevinovat. Vă spune un om bătrân care n-a mințit și n-a nedepățit pe nimeni niciodată. Dragii mei, nu aveți dreptate Ne bucurăm cu toții de achitarea ta, dragul meu, șarnă, Dar nu trebuie să ignorăm realitatea Trebuie să grăbim plecarea acasă Mai cu seamă plecarea ta De acord, bunul și înțeleptul meu prieten Dar lui si trebuie să se întremeze Cât de cât au trecut doar două zile de la achitarea mea De-abia a scăpat de spectrul nenorocirii Încă o zi, două, vă rog. Ne putem îngădui o amânare, dragul meu la are deptate. Primești de ani ne pândește te pretutină. Să plecăm, da, dracul da. meu. Te rog să plecăm imediat. Voi suporta mai ușor greutățile călătoriei decât nesiguranța aceasta. Mereu mi se pare că aud pași trăinii pe scară. Ascultați! Da. Pași! Vino încoace! Auziti! Nu te speria, draga mea copilă. Lasă-mă să deschid eu ușa.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 Așadar, acuzat, ai fost judecat de curând, achitat și eliberat. Ești din nou denunțat ca dușman al Republicii, aristocrat, membru al unei familii de tirani, familie proscrisă pentru felul în care și-a folosit privilegiile în slujba supririi poporului. Cetățeni acuzator public, a fost denunțat fățiș, nu așa? Fățiș. Cine l-a denunțat? Trei persoane. L-a denunțat cetățeanul Ernest Defarge, necuzător de vinul din Mahalaoa Saint Antoine. E aici de față. A doua persoană cine e? Cetățeana Terez de Farge, șefa batalionului cetățenez de femei din Mahalaua, Saint Antoine. E soția lui Ernest Defarge. E aici de față și ea. A treia persoană? A treia persoană care l-a denunțat pe acuzat e cetățeanul doctor Alexandru Manet. Cetățene, președinte! E vorba de un fals, de un șelătorie. Acuzatul este soțul fiicei mele. Cine este acela care afirmă că eu l-am denunțat pe soțul ficei mele? Cetățenie male! Păstrează-ți calmul! Lipsa de supunere față de autoritatea Tribunalului Republicii ar putea să te pună și pe dumneata în afara legii. Cetățeanul de Farj va arăta pe ce se sprijină denunțul împotriva acuzatului Evremont. Poftește aici, cetățene de Farj. Cetățene de Farj, dumneata a dus valoroase servicii poporului la luarea Bastiliei. Spune-ne, ce s-a întâmplat în momentul când ai pătruns în celule? Da. Toată lumea de aici... Cred că își amintește cum a fost întemnițat doctorul Manet. Trebuie să se știe de asemenea că pe când eram adolescent, am fost în serviciul doctorului. De aceea, cei ce l-au eliberat după 18 ani de întemnițare, mi l-au adus mie să l -adăpostesc. Era atunci un om pe jumătate mort. Își uitase până și numele. Știa doar că e întemnițatul din celula 105, turnul de nord. Și lucra pantofi. De aceea, după căderea forțăreței, am căutat această celulă. Cercetând-o, am găsit într-o gaură din perete o hârtie scrisă. Iată această hârtie. E scrisul doctorului Manet. Luați-o, cetățenii, președinte. Mulțumesc, cetățenii de farș. Să fie citită. Eu... Alexandre Manet, medic, născut la Beauvais, Franța, și locuind ulterior la Paris, scriu acest îndurerat mesaj în văznic a în, în, în ultima lună anului 1767. Slovere mele sunt cu un vârf de ogenit, cu care reză i fângină și cărbunii amestecându-le cu sânge. Le scriu cu mare caznă în ultima lună acelea de-al zecelea an al meu de captivitate. Mă tem că în curând mintea mea nu va mai fi de ajuns de limpede, așa că scriu adevăr cu conștiință că e bine ca oamenii să afle acest adevăr. Iată faptele. Într-o noapte din luna decembrie anului 1757 mă plimban pe malul semi în apropierea locuinței mele când o trăsură dus în mare viteză, m-a ajuns din urmă oh, oh. Sunteți doctorul Romanet? Da, eu sunt Sunteți chirurg, nu-i așa? E, chirurg, vestit în întreg varisul. Vorbiți cu multă bunăvoință despre mine, V-am căutat la locuința dumneavoastră și am fost informat eu și fratele meu că vă plimbați pe aici Sunteți bun să vă urcați în sură? Domnilor, dar care e natura cazului pentru care sunt chemat cu atâta grabă? Văd că sunteți în armată. Da, și... suntem în armăți, așa că nu zăboviți Urcați imediat în sură! Ii, ii, ii, ii, ii, ii, ii, ii. Am tot După cât mi-am dat seama întreg Parisul Am trecut de bariere, și am luat pe un drum de țară Am ajuns, cred că după două ore, la un castel Am fost condus înăuntru și din prima clipă Auză-mi a fost izbit de niște țipete Care veneau dintr-o cameră de sus Când am intrat într-un pat, sacea o femeie tânără De o mare frumusețe Prat unui grozitor acces de febră M-a izbit și faptul că brațele ei erau legate 1, 2, 3, 4, cu fața 5, mine, 6, 4, așa, așa, 6, 6, 6. 7, 8, 8, 9, 10, 11, am 13, 14, 15, nu Nu 16, o, 8. 9, 10, 12. 12. De când vine accesul acesta, domnilor? de seară, Are un soț, un tată și un frate Un frate Nu sunteți cumva dumneavoastră? Oh, nu Se poate face vreo asociație recentă cu numărul 12? De, știu eu Cu ora 12 Domnilor, așa cum ați adus, sunt complet inutil dacă aș fi știut ce fel de caz voi avea de tratat, m-aș fi echipat cu cele necesare. O. Nu am niciun fel de doctor. Da, avem aici o cutie cu doctorii, poftiți! <gântuia> Mai narcotice. Mm. Și foarte puternice. O trei ore, adevărat, o trei ore. Mă voi lipsi de ele. <gântuia> Să încercăm cu alte mișloace. Am rămas așa cam o jumătate de oră. Încercând să potolesc agitația bolnavei. Când unul din stăpânii castelului îmi spuse... Mai este încă un pacient. Tot un caz urgent? Ar fi mai bine să vedeți singur, să mergem la el. Ce are la acesta? Sunt medic, dă voi să te examinez. Lăsați-mă, lăsați-mă în pace. Nu vreau să fiu examinat. Ia mâna de pe piept, așa. E o tăietură de sabie este atâncă și veche. Cum de l-ați lăsat atâta vreme în starea asta, domnilor? Ce s-a întâmplat cu el? Un câine nezmintit. L-a enervat pe fratele meu. A trebuit să-l pedepsească, nu? Și l-a tăiat cu sabie. Da, domnule doctor, pe ați văzut-o. care e ea? Sora mea, domnule. Domnul resută, e greu bolnavă și ea. Niște sălbate și amândoi și toți ei lor. N-au decât să moară. Dar bagă de seamă, doctore. Ce anume? Lucrurile pe care le-ai văzut aici. Trebuie să rămână numai văzute și cu niciun chip discutate. Ai înțeles, domnule doctor? De fapt, ce s-a întâmplat? E sora mea, domnule doctor. A fost o, o fată cu minte. Era logodită cu un om cum se cade. Arendaș al acestor nobili, al acestor ticăloși. L-au prădat și pe el cum ne prade pe toți Știește-te, dragul meu, Unul din nobile Doi frați la fel de ticăloși A văzut-o pe sora mea și i-a plăcut L-au bătut cu biciul pe logotnicul ei L-au înhămat și l-au pus să tragă carul încărcat 12 ceasuri A îndurat chinul Apoi și-a dat sufletul în brațele sora mei Pe ea au luat-o cu forța la castel Să-și facă cheful cu ea au chinuit-o și-o chinuiesc și acum Tatăl meu S-a stins de-atâta amar Și-apoi? De ce te-au tăiat pe dumneata cu sabia? Mai am o soră Mai mică Am dus-o de acasă și Am ascuns-o într-un loc unde ticăloșii Ticăloșii ăștia Să nu poată da de ea Noaptea trecută i-am pândit pe frații ăștia Ai deavolului. Au vrut să mă liniștească dându-mi banii Domnule doctor, i-am scuipat în obraz! Atunci s-au repezit cu sabile. Blestemat să fie în vecii vecilor. Duceți-vă la sora mea. Domnule doctor, salvați-o! Salvați-o! Pe mine. lăsați-mă să mor. Nu să putut salva din ei. Întors acasă, nu m-am putut liniști. Nu știam ce trebuie să fac. După câteva ceasuri de frământare, m-am hotărât să scriu ministrului. Doream să-mi descarc propria conștiință. Ținusem totul în mare taină, chiar și față de soția mea. De-abia terminasem scrisoare când am fost anunțat că mă căutau doamnă se prezentă drept soția marchizului de Saint-Evremont, stăpânul castelului în care fusese în noaptea precedentă. Îmi dădui seama imediat că, deși tânără, e foarte bolnavă și nu mai avea mult de trăit. Aflase ce se petrecuse acolo și dorea să repare puținul care putea fi reparat. Am întrebat-o ce anume. Am aflat că victima soțului meu și acum natului meu are o sură mai mică Vă rog, domnule doctor, faceți tot ce puteți și aflați-i adresa Cum aș putea o găsi? E imposibil Nu-i cunosc numele, iar din familie ei, după cât de știu Nu mai e nimeni în viață Vă rog din adâncu sufletului, domnule doctor Eu nu pot întreprinde nimic ca să dau de biata orfană Soțul și cumnatul meu, marquis de Vremond Mă supraveghează cu dușmanie, cu ură Îmi dau seama de nefericirea dumneavoastră, doamna Marchize și de nenorocul copilului acestuia care bănuiesc că e fiul dumneavoastră E fiul meu, Charles Care-i va fi viața în curând când va rămâne fără mine? Am presimțirea că dacă păcatele tatălui său rămân neispășite măcar în parte Va fi tras cândva la răspundere fiul său Fiul meu, domnule doctor Ar fi nedrept, profund nedrept, doamnă Ne Nedrept, fără îndoială, dar mă tem că așa va fi eu nu am nimic care să pot zice că e al meu în afară de câteva juvaieruri Dar voi să din sufletul copilului meu gându că prima datoria vieții lui este de a dărui aceste juvaieruri copile acelea Și odată cu dăruirea lor să transmită acelei copile compasiunea și îndurerarea mamei lui moarte N-am mai văzut-o niciodată pe această femeie după plecarea ei și a copilului am pecetuit scrisoarea și am dus-o eu însumi la casa ministrului, dar în noaptea următoare am fost arestat și-a dus aici la Bastirie în acest mormânt care e celul la 105, turnul din nord. Au trecut de atunci 10 ani și nu mi s-a dus la cunoștință motivul țării, măcar să aflu ce s-a întâmplat cu soția mea care în perioada arestării mele era însăcinată. Am aflat, în schimb, de la un temnicer cu care m-am împrietenit, oarecum când temnițarea mea se datorește fraților marchizi de Sainte-Vermonde. Astfel, eu, Alexandre Manet, medic, captiv, fără vină, om profund nefericit, în această noapte de anul 9, 1768, Aici, în agonia mea, neînchipuit de chinuitoare, denunț pe marchizi de Vremont și pe urmașilor lor până la ultimul vlăstar. Îi denunț pe această cale vremurilor viitoare. Îi denunț și cer răzbunare. Îi denunț și cer răzbunare! Ajunge, Teres. Ajunge! Ai să-l vezi mâine pe Everemont, dar ne pe gilotină și astfel vei fi răzbunată. Ajunge! Trebuie să ne oprim. Ne oprim după stârpirea totală, așa cum am jurat, Ernest. Ah, mă rog, stârpirea totală. Dar cine mai e? Un biet copil atât și e nepoțica domnului Manet. Doctorul a avut atâta de suferit. L-ai văzut cum arăta. I-ai observat fața în timpul citirii celor scrise de la Bastilia. I-am observat fața. Și tot ce pot spune este că arăta iarăși că atunci când îl adăposteam noi și lucra toată ziua pantofi. Dar pe Evremont, pe nevastă fiica lui Manet, pe englezul acela l-are, ei observat? I-am observat pe toți. Dar cum ai vrea să arate? Dacă ar atârna numai de tine ceea ce din fericire nu e cazul, tu l-ai salvat pe omul acela chiar și acum când condamnarea lui la moarte e definitivă. Nu. Dar dacă aș putea o face, nu l-a salvat pe el. Dar eu aș pune punct aici. Ernest de Farge. se vede că ai uitat unele lucruri. Să-ți le amintesc. În zilele de după căderea Bastiliei, ai găsit o hârtie de mare preț, adică denunțul doctorului Manet împotriva tuturor celor din familia Evremont. În cum până nopții, după ce am închis localul, am stat amândoi aici și am citit-o chiar la lumina acestei lămpi, așa e? Așa e. După ce am citit-o, ți-am spus că am să-ți împărtășesc o taină. Așa e sau nu, Ernest de Farge? Așa e, Therese, n-am uitat. Ba, cred că ai uitat. Și vreau să-ți aduc aminte cu tot din adinsul. Așadar, ți-am împărtășit taina. Mi-am izbit pieptul cu aceste două mâini și ți-am spus. De Farge, eu am fost crescută de pe scare, de pe malul mării. Dar acea familie de țăran de care vorbește documentul găsit de tine la Bastilia a fost familia mea. De Farge, fata aceea jocorită și otrăvită Și băiatul asasinat cu sabia Au fost sora mea mai mare și fratele meu Tatăl lor a fost tatăl meu Morții aceia sunt morții mei Iar cel din tâi om căruia îi revine datoria de a-i răzbuna Sunt eu, Terez de Farge Ți-am spus așa, Ernest de Farge. Așa e, Terez. Atunci... Spune vântului și focului unde să se oprească Dar nu-mi spune mie Geli, da, ai controlat toate ușile? L-am controlat, domnule lari, l-am controlat Nu fiți atât de de altfel se vede bine că aici nu e casă de locuit, ci banca Sunt filiala din Paris a băncii sunt din Londra. E, cei bine, bine. ce mișină pe stradă acum ziua și noaptea n-au ei nevoie de bani. No, ei caută dușman material de lucru pentru ghilotina Sunt îngrijorate de altele, Jerry. E trecut de miezul nopții și doctorul Manet încă nu s-a întors. Încă nu s-a întors. Se vede lumine și în camera doamnei Danei, măcar deși ar fi culcat copilul. Parcă se aud pași pe Deschide ușa, Jerry. Da, nu l-ai. Domnule Manet. Nu pot să-l găsesc și am nevoie de el. Dați-mi lucrurile mele. Cum? Trebuie să... Trebuie să-i o odată unde unde masuța mea. lăsați mă să mă apuc de lucru. Trebuie să-i dată odată pantofii aceia. Imediat. Pe... Imediat, imediat. Pantofi. La duce gerii. Cum se face ziua? Se duce gerii să-l caute. Te rog, liniștește-te, doctor Emanet. Uh. Culcă-te, odihnește-te măcar câteva clipe. Am pierdut. Totul. Oneltele mele Uneltele mele. Domnule Carton, vă admiră gestul prietenesc s-a ajuns la Paris într-un timp extraordinar de scurt ca să fiți de ajutor familiei Manet care se află într-o grea cumpână. Din păcate însă mă îndoiesc că veți putea face ceva util. Acum cunoașteți situația. Nimeni și nimic nu-l mai poate salva pe domnul Ternei de nu, nu împărtășesc disperarea dumneavoastră, domnilor N-am venit nepregătit Înainte de toate însă, iată documentul Care mi-ngăduie mi să mă pot întoarce fără greutăți în Anglia Priviți-l da, Vedeți doar, e da, da, da. pe numele meu uh -huh. Sidney Carton, avocat, cetățean englez și... Mă rog, așa mai da, departe Da, da, așa așa e, dar... Vă rog să țineți dumneavoastră acest document în păstrare până mâine da. De asemenea... Iată și un alt document asemănător pentru domnul Manet, care îngăduie lui, fiicei sale și copiile acesteia, să plece oricând doresc din Paris la Londra. Vedeți? Da, da. Totuși, executarea lui și... Știu, știu, domnule Lari, așa e, din păcate. Tocmai de asta tocmiți ca pentru mâine. Astfel ca la două după amiază, trăsura sau, mă rog, trăsurile, să fie gata de drum. Bine, domnule Carton, dar Lucy nu va voi cu niciun preț să plece în vreme ce soțul ei e într-o atât de groaznică primejdie. Nu-l va părăsi. Am prevăzut și asta. Comunicați-vă, rog, doamnei Darnay, că atât ea cât și copilul se află într-o primejdie la fel de groaznică. Doamna Darnay a fost văzută la zidurile închisorii în care e deținut soțul ei și va fi denunțată că a făcut semne de deținuților. Ah, Am aflat totul ah, acum o oră, dar da, pot da, fi salvați da, da, da. și ea, și copilul, da. și tatăl ei. Dacă veți proceda întocmai cum vă rog eu să procedați Sunt uluit, domnule avocat, dar voi căuta să facă întocmai Vă rog, arătați-i, Doamne Deanei, că de dragul copilului și al tatălui ei Trebuie să părăsească Parisul împreună cu ei și cu dumneavoastră și asta fără amânare da, da. Spuneți-i că totul a fost pus la cale de soțul ei acum două, trei ore da. Sperați să o puteți convinge, nu? Poate că da, știu eu Vă rog să o convingeți Și vă mai rog să-i spuneți când veți ajunge la Londra Vă rog să nu mă uite Am iubit-o mult Fac totul pentru fericirea ei Dar asta Abia la Londra, Ari. Da, Acum vă rog faceți toate pregătirile strict necesare Aici în curte cu mult calm și precizie Apoi ocupați și dumneavoastră loc într-ăsură da. În clipa în care sosesc eu Mă luați și pe mine într-ăsură Și porniți la drum da. Înțeleg, deci că Trebuie să aștept sosirea dumneavoastră orice ar fi Da, aveți la dumneavoastră documentul meu de liberă trecere da, și îmi veți da. rezerva și mie un loc întrăsură da, da. În clipa în care îmi voi ocupa locul, porniți în goană spre frontieră Vor fi momente grele, desigur, și voi purta o mare răspundere, dar vă voi avea alături de mine, așa că... Răspunderea e mare, dar să nu uitați Orice schimbare în desfășurarea lucrurilor va face ca nicio viață din cele câteva pe care vrem să le salvăm se nu mai poate fi salvată. Tăcei! Tăcei! Tu -mi mișto, mișto. Aici e celula domnule Carter. Intrați ca să-l imediat. Bine, bine, pasat. Te voi chema prin bătaie ușoare în ușa, să stai pe aproape da, da. ce asta? Cum ne... Dragul meu, zi... Berney Nu te așteptai să mă vezi, da, fi da. totul Cumva ești dumneavoastră întemnițat A, nu, nu, nu Întâmplător am puterea asupra unei mai vechi cunoștințe noastră Care acum e temnicer aici Cu ajutorul lui mă aflu acum în fața dumitale Dar nu avem prea mult timp Vin din partea soției dumitale De la care îți cere N-am timp să te lămuresc acum Trebuie doar să te supui Scoateți cismele și C încalțele pe aceste ale mele Cartea, Hai, repete, nu mai sta Cartă, nu există evadare din celulă, și din închisoarea asta N-ar însemna decât să mori și dumneata alături de mine E o nebunie Ar fi o nebunie dacă ți-aș ți cere să-i văd-i cer asta Schimbă acum toate hainele tale cu ale mele Totul totu și cravata, A, așa Scutură-ți, scutură părul, pletele, A, așa Ca să stea ca ale mele Îți aduce aminte de procesul dumii de la Londra? Da. Semănăm perfect dacă ne facem pletele să atârne la Carton, îți spun că e o nebunie Vei muri și ta fără să-mi poți fi de vreun folos Așa, așa Acum arăți de parcă mă văd pe mine în oglindă Acum miroase, te rog, sticluța asta da, Ce miroase este? Un întăritor, miroase Așa, trage te Carton Așa, dă Carton, ce, ce, ce mi-ai dat? Așa Asta e o... Carton Intră, Barsat, hmm? e gata. Așa cum am spus, riscul dumii nu e prea mare. Carten, dacă vă țineți de cuvânt, ah, da, așa cum arătați în hainele astea, n-am nicio teamă. Iată, iată și punga ah, cu bani, Mulțumesc. Curând, eu nu o să mai fiu în stare să-ți fac niciun rău, iar domnul Derni va fi departe de aici. Acum te rog, cheamă ajutoarele și dă-le explicația, așa cum te-am învățat eu. Da. <laughs> Ia, Haideți. Haideți, fraților, de ne ajutați! Da, da, da. Ai venit! E fratele în temnițatul Da, da, -a, da a văzut. Am mai văzut eu, da, iași. Abugați să-l ducem în curtea închisorii. Așa, așa. Acolo așteaptă dresura și însoțitorii cu care a venit. Da, da, da, da, da. Hai! puțin, asa. Hei, FMO! mai puțin de stat aici, cu și ca desfacem și pe tine. Știu, temnicerule, ai grijă, te rog, de fratele meu. Aerul proaspătul să-l ajute să-și revină din leșină. Deci cine transportă trăsura asta? Actele fiecăruia. Alexandre Manet, medic francez. care -i? Acesta e. Vă rog să nu-l speriați, e grav bolnav. S-ar zice în adevăr că cetățeanul doctor nu-i în apele lui. Da, da, da. E, mai departe. Lucie Manet, fica lui. care -i? Doamna, și fetisa e copilul lui. Da, îi seamănă. E mai departe. Sidney Curtin. Avocat englez, Asta care e, e, e? domnul de aici. A cam băut și, e cam șubreț. L-a numărat da, Au uitat da. că englezii nu prea rezistă tăriei vinului francez. Hai mai departe. Jervis Larei, englez, funcționar la Banca Therson. Care -i? Eu sunt, în mod necesar, fiind și ultimul. Da. E... Iată hârtirile semnate domnule Gervislarei. Ia regula. Da. Putem pleca, cetățene? Puteți pleca. Da. Vă urez călătorie bună. Hai, să ne-ai îngrizi să avem venit Hai, repede, pe Ați ascultat Poveste despre două orașe de Charles Dickens Traducere de Antoaneta Radian Dramatizare radiofonică de Ne David Distribuția a fost următoarea. Lari. Fori Eterle, artiste merit Darnei Traian Stănescu Lucy Magda Popovic Dr. Manet Constantin Codrescu Marquisu de Vremond Constantin Brezianu Doamna de Vremond Eugenia Bădulescu De Farge Matei Alexandru Doamna de Farge Ica Matake Carton Sorin Gheorgiu Barsad Adrian Georgescu. Strijver Nicolae Lucian Botez Cli Dem Savu. Mos Ion Henter, judecătorul Alfred Demetriu, președintele tribunalului Virgil Popovici, Jerry Florian Pitiș, paznicul Victor Strengaru, acuzatorul public Radu Ițcuș, Joe Alexandru Arșinel, tânăra Janin Stavarache, tânărul Sorin Postelnicu, recepționerul Jean Reder, în alte roluri Vasile Lupu, Nicolae Crișu, Paul Nadolski, Gheorghe Pufulete, Asistența tehnică Olimpia Popescu și Tatiana Șerban. Regia de studio Constantin Botez. Regia muzicală Nicolae Neagoie. Regia tehnică inginer Tatiana Andreici. Regia artistică Cristian Munteanu.